Us proposem música diferent amb els propers minuts, per presentar-vos un àlbum de debut, un disc que porta el nom de Creodilia. Amb la nostra càpsula musical del dia d'avui us portem l'àlbum debut de Laura Guarge, un disc de pop d'avantguarda on la música dialoga amb el paisatge. El riu, la brisa, el cosmos, el gel i la boira estan presents i coexisteixen amb les veus de tots els colors que habiten l'ànima humana. Amb aquest àlbum, la Laura Guarge en juga amb la seva veu a ser una i moltes a través de loops, harmonies i vocoders i l'embolcalla amb una amalgama original d'elements orgànics i electrònics, sons del paisatge natural electrònica i també una mica d'analogia. Tècniques esteses i piano preparat conformen textures complexes de pur pop d'avantguarda. És aquest disc que avui us volem presentar, aquest Creodilia, de la Laura Guarge. How does a body in pain feel? How does a body in pain... Geodilia el conté els senzills autoproduïts amb Chris Murphy, són Flitting Like i Nàufrax, i vuit cançons coproduïdes a l'Olivera Studio amb Vic Moliner, Laia Vallès, Pau Borgada i Chris Murphy, inclosos els nous singles al Círculo Lunar, o aquest que estem escoltant, aquest Body in Pain. Círculo Lunar també és una altra de les bones cançons, però també el primer, la cançó anomenada Nàufrax. Laura Ward, que és una cantant, compositora, creadora interdisciplinar i performer d'Ull de Kona. Després de publicar aquests dos singles que us comentàvem, autoproduïts al 2020, el Fleer Light i aquest Nàufrax, presenta el seu disc de debut Creodilia, que ha produït en Vic Moliner, en Pau Brugada, en la Laia velleix i Chris Murphy, de la mà del Segell Microscopi. Ha estat guardonada per l'Alts Council England amb una beca per fer recerca amb enregistrament sonor de l'entorn, composició i performance. Afincada a Londres, d'una en els darrers anys. Ha rebut dos comissions de composició vocal per part de Spitafields Music i també ha col·laborat com a cantant, compositora i performer en diferents projectes amb les companyies Convex i Plutonica. artista que va estudiar piano clàssic i clarinet al Conservatori de Tortosa. Es va graduar a l'Smuc i va participar en el programa de TV3 All Happy Day amb els Barcelona Gospel Messengers. El seu anterior espectacle, Street Vocals, la va portar a actuar repetidament en festivals a Alemanya, Suïssa, Liechtenstein, el Regne Unit, la República Xeca i Montenegro. Podeu escoltar-la a través de la nostra plana web o buscar-la a través de YouTube, Laura Huarca, també amb el seu canal de Spotify. Fírcula Lunar, aquesta és la cançó amb la qual us presentem i us portem tota la seva música Laura Wark i aquest disc que porta el nom de Creodilia Padre Don't